قرآن مخطرم آردين قوه شیع القرآن اللامة محمد طعی ان و رحمت الله دا تفسير القرآن پسنون نیسو تریسی کشویر جدید ملایدو پتیات ساتی اشاہ دیتو, دیتو, دیتو سننت قیسر این شیرز مركز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پازان از دیمین چوک جنگیر را سوابی پرویٹر انوار شیر تواهید موبائل نمبر 03710-124 آکسانت یہوجین دی آکسانت نصابہ دی آکسانت صابین دی صابین اتبار بہنی اسلام شید آچانا چیمان گاڑی پا اللہ سمجھنا من آمنا باللہ یا کمون من آمنا باللہ ہر سیسے سر تعلق کرید کچې مان پال را اپرداغه عملکې نه د اجر درخا نه ویرا په انبدیرم جنې اول ته تمه اول خطاباته مشه و اول شتاکې اتنه مچونه اځونت مچونه چې شتار په نیمه په حاله اوسه او سره دا غنه په منني کړو اстаў چې نیمه د 1000 د کلر د کمپاري نو شې په دې چې زل حاضرین تشذکا چې دې دا غني شنو ان کا تا بد نوی کته ازو د پلو مشلانو بدو تر بد نوی نو تاسو باندې صحیح دی وا سلام باندې واخا جنا نیفکم ورفعنا تکوکم قوم جما ما فی لعلکم تتقو إن ما توليتم من معذ ذلك فلولا حفظ الله <سؤال> عليكم ورحمته لكنتم من الخاترين اول بيان دو في الخوف دا غدره والو صفات بيان كله دا مؤمنان وصلور فين جوة أداغي حكم دي جنيا داخل اللا هو دامن ربهم وولائك ومن وضلون دوين بيان دفرق باتلاؤ دو كفارو دا غي صفاتي بيان ته چې اس په دغه لبن او دا غي حکم عذاب نازین دیم چې قا منافقین دغه او ساته اشاره دا غي حکم مکان محتضین به د مثاله مفصل بیان شو به دوی مې رکو کې اصل داو خپل وجود کنه دا توحید په وجود کې کله پلاه الرحمن الله کله سبحان الله کله تبار ته ګرځې دلته دل په وجوده باغی الله خمسه او شانتو ادب از شوبې مع التخفيف البشاره دا ضروري مچنه الله بیان کړ د دینی شست کړې د فائدي رزم کې تاسو په اړه دي تاسو نیمه معذرت په فرشتو کې دا غوږ تی معافره خطاب عام کې ختم شو خطاب خاص شروع کوو د دنیا کې رمضان او ځخه مخالف په بنی اسرائیل اول دا غریب نه کار درې سی وټنا تاریخ کټمنه هغه اترګه عمل ذکر ک او درې سی بدون ارشاد صبر صرات ایمان د آخرا دا خطاب شروع کو د بنی شاه د مفصل اول خطاب کې د بنی شاه د دني کو په ذکر کې چې ما په نعمتونو کړی سره نعمتونه نایبی معنی کړو اما په عذاب له اوسه سرده الصدا وعذابنا غينو سمشي التنمتوني ذكر خلو يو نجاة من فرعان دو نجاة من الغرب دو اعتاو الكتاب سلورم العفا بعد الماسييت او في الحياة بعد المماد او شفاقم تذير الغمام وم المن وصلوا اتن انفجار العلوم من ال حجاب اتنی مطنع. متونو نبات دون اک متونو بیان کرا چه تاسو لفظ شریف بدل کرو نماو تاسو عذاب راولی گا دون تاسو دا اللہ سانیات بدل کرو دا اغیر په سبب ما تاسو دا صدا دا رکرا اول دا خطاعت کی پدیتائی دا مشران ہوئی چه سردلی متونو اغیر انکار کرو او موزداؤ تا رد ذکر شو چه دا مشران آغا پلیتو تا د پلی وی دا چې مطدداش شو چه چا رضا سرګند اکرا دا, دا پلاک نکو ناغم مجرم دی دا غیر رد بکی دا ماسیت رد بکی سر کم نین گالوئے تا کم دائکی نینہ دیرہ کم دائکی بارو درگال تکی سادا سلب دی ساتھ بسم اللہ علی کی بیا بنا را باها دوان صرف درگا چه بسم اللہ علی شا بیضای نشتے دی بیضای ختم شد پا ستون اخپیگ دیر آروانی خرطا یا شرعی یو دل اشارو کی نکوئی گی ارول بزتاسو ما بسم اللہ علی روزین الدن نشی رات ری بیا تاسو بال به باس اگر چا چې په په لیتو د مشران روزا څر دنکا نوې پای حکم کړي زه نه دیو خطاب بستر کی بستر کی دا معنی چې دې چې د مشران ادمي جو د زارو خو باسب ذکر کوي یوه وو له په د مشران سستاسو مشران چې اغې د الله حکم ماتړي دوئی اشتاس و مشرامو تا چه بحکم دا اللہ و شر ناغیو کی چون سراکون یو دا معاسیو نا یو دا نا فرماناینا تا خیر بحکمی شریفی رئی اگر تویلیم چه غوا علالہ کئی ناغیب کی چلو الکو دا پاکستان مل حکومتو قانونی شریف لیا نافذ کئی سرور دیشتال ہوشو دا غوا مسله لیا نا اسلام قانون کیا اشتے قرآن انا سنا دا شورا کینئی علابا پاس کینئی علابا جوریی بن اسرائیلو دم آسیت نا یو عسیان داغ چاغیب و حکم الہی کے تحقیل کرو چکرائیو تھے غوالالہ کرنی کے سکت دیر گئے وہ غوالی سا علالہ تھا چکرائی تنکیل کرو رہے نطبق صد چشیل رہے داغیں گے چکرائی یو شہر ننے مفصل بیان کرو رہے نطبق صد تفصیل کے یو در غصات و نا یو در نا فرمان و نا اما سرے دے چی اللہ دیوشی تفصیل نہیں کرے از دیب کی تفصیل گئی دیب رحمی اللہ علیہ السلام سکے چاوک ہو اسمان در سجوڑ دے دام در غصات و ندی چی خرائن دیویلی نطب کسی چختی لٹے نسکو تو ما سکتا من غیر نسیان تو محدثین قول دے نفعلو ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَرَكَ اللہ اللہ پر و نترک ما ترکه رسول الله صلی الله علیه وسلم و نسکو تو ما سکت منه بغیر نشان من کلو اکار کی پیرامر نه کړی اپریجو اکار کی پیرامر په خودي او چپه د کیږه غاښیننه چې قران او سنت قابل داخیر نه چپه شي نه بغیر نشان دا الله نه دی او الله مونږ په خوږه رغب کی سچ سیدا ټو د بنی شاعر دی ماننی یو دا چې سره او نوغای تکیچیششی را ٹول زارا را جو زعانا را او ریٹی دے جو جو اچھی دا شنا دا جو زیارا را دار اللہ کانون دے دے استاذ چل کنیچا پیوچے دے سو کمی دے ویلے کپو ٹوکونا را را را را را را را دار کار لے جوز پاچی نیم زبا مخل غیر ضروری مسائل آمکو مدام شرعانو کلیتی نقض الاحکام د پای حکم ماتول دیم التاخیر فی حکم شرعی اگرن الاتهام بدنامو زپاک خلق قتل یوقمتونکو برنامول نور دا در شرد مشورانه ذکر کرا یو نقض الاحکام د پای حکم ماتول دیم التاخیر فی حکم شرعی دیم اتهام له بول په باکو خلکو دا دې په لټه زمشران ذکر کوي په دې ډول چې تاکي او سلوفل کې ذکر کوي د معجزات تنبيهان للمؤمنين قران کې غلای چې تم زه چې عذاب ذکر کوي د بوخانو کومن نیودا دې مقصدې ير ورته ول ګیندا دې مقصدې اتي يقض خون چې شاک دغه په قانون او نعمت دیو سره نه سزا به لاګر کی دا نه چې ذکر یو کا غلی سزا او فرد تعالی بنور کی نو زه يهوود فقي سلور بياني چې تاسو په دې مېکوي چې د ایمان داری په دې موږ چې بايت والے یو قسم دې په يهودو کې محرفين دي کتاب الله دغه کتاب را او هغه حکم الهي چې کوم مصدر بر عزت هغه وني چې شراب کې کوي لکه دې زمانه علما یې سوه هغه حکم دا الله روان کړل تواصل شته الکه شريفو غير شريفي تر څو نه کوي هچلول کې تحریف نو فرقہ پليکي محرفين دي دې مسلقه پليکي منافقين دي پليکي هغوی دي لیکا او سو مزلمانان کشتے تاث او سو غا رچرای شی نستاز او او چتاث او نلار شی ندید آگئی کشتی دیں گئی درین امیان دی آگئی خوپلیو پر سپرنی دی خوئی کتاب کی لکلی دی چه ملاسر کلی نا آگئی دلیل دی او دا آگئی بان ایمان دی مخصصین لالف سم بالجنه بعض په گداشې دي که هغه وای زموږه کوله تقوای حکم کړی چې تا او مات بتول په جنت کې ده نه نمونه لکه دې زمانہ نه غد نشین سازدغان یره په خې چې خوور بکای اذه بلا شلګو رکھے دایس سازدو شپ دې نه سمره سازوځه ته موږ نه کې ګره وای د شریکې نه دین دا سلوفقيبي په يهودو یو يوم خفيين د منافقين د عميين سرورم مخسسين انق بالجنة او دا سرور وا ما کړو کې بي ته خطاب وکړو چې ګور اوسم په له ما يسو کې دا سلوفقيبي يوم فرقره چې الله حکم بدل کړي دغه فرقره چې هغه یوځای تا کوي سو یز اګه وروګه وکړي دغه مې کلام یا له قران او حدیث په هو کتابو کې څه لیکلي ثانوي فرقہ اچھاګان یاګی دانسان اچھاګان وای په دې کتاب ساني کې دړې په لټای د مشرانو دي یو د مشرانو په ری کې نقدل احکام دغه پېټي اتاقی فل حکمی شری دغه کوي کې الاتحام بازنامون دن اکان و خلقو او صلور بیان دن مجود دو ده یو پدید کی محرفین دی دا اللہ دین روان کرده دو منافقین دی ارچا تخت ہوئی ازرین امیان دی سجی کتاب کے ملاق تقیوکو و ایمام اللہ نوری دین صلورم صلورم المخففین لانفزین مخصصین لأنفسهم بالجنة زان لیکت جنة خاص کرده امیانس کے بعد الفاظ گراندی زو اپاقیو داریگم یاد که چاگسی ولن وعدتا سنا وعدتا سنا نفستا سپراغان وعدی مساء اسلام سروبی جی من ایمان راوڑی ده ناغیب انتاسو پا بند شتا سن شتام نیدو داری یاد تاسو وعدا غصر اینا تورات چه سوک یهود شی مومن شی ندار بومنی اپورتکرون کوئی طور ویلشیو زیتا عملو کئی خضو واملو آخذ ذکر کی ذکر دا عمل یعجز سے نیول دی عملو کئی پاپ احکامو چی درکنم تاوسا تلک بقوت وحادم سرا عمل چی که نمبل آدم کو شکی مکو آیات کئی آجدی دی خامخاد اللہ نمیرے رقانا خاص و دموتور سمانی لا اکرام شدید خبر نیسی نیسی تاوزید ایک تیگه جو را کن لا اکر دین که خضور نیشتے نخلای کوئی تور پا غی پورتکڑو که خضور و منی نظر خودی نیشتے در دیگه دو معنی دی یو معنی دیگه من پورتکڑو کوئی تور زمون قدر تاسو بیدلی دیگه اراعت و قدرت وائی یې تاسو طاقت تر بل عزت دي دلې دې چې غوړه پورته کوي نو تاسو به مشاهده او رضاګی پخره دې دمو کې راځي ا دې معنا دا, دا, دا، چې اقراف له احکام څخه پرېمن نشته لا اقراف دین زور په چا نه شي چې خانو خان مسلمان شه دا یې معنا ده ا یوې اقراف له ده لکه چې یو څوک له غناوی نه غوړه ته ځکه جو سړی موږ زره راځي نو پوزور راوځي لکه حاجي قاری نے بي اسلام فرماي نماز لو غواړي کما ستن وجود رو او زروسو شم چې کم خلق د نور نه دې راغې چې اته آرام اداي پکورو واچو سماحان ير راغې وو سړي لکه اته تل حق قام یعنی يعني دا لدا حقسته چې متصل مقرر کړي او خلق موږ را پوزور راوړي خلق منقاقي احکام الله تا اسلام کې یو حیثیت یو عہدده احتساب و متصوبین جوړتوي بادشاہ با محتسبین مقرر کړی په کلو کې په چمنو کې او وايي وګوریدل چې یا به غلطیو کې اغلابه او خراب کړل وي او جګړه به او خراب او ملبن وکړو نو محتسب به داونو ملک او قان کې به راپور وکړو سپای به و دیتا اکیس اسلامی ملکونو کے عمل قائم شو او و ای احداد احتساب ام مختصبین دان و قران ندا اقراب اکولا فن کے دو کتابو ندی یود و عبو العلا حمبلی دا غنن دی الاحکان یعنی اغا احکام کے بادشاہ بے نافذ کئی پتر کو باندے اغدم بهترین کتاب د قاضی الخزات ابو الحسن ماوردی دی الاحکام السلطانیہ هغه ډیر بهر کتاب دی ورته جززه دار عام په راکېږي الاحکام السلطانیہ په هغه کې ښه لري چې امیر با صکې کې لیکي منبر و سکی قاضی و سکی مفتی و سکی بادشاہ و نه سفرای دي خلکو پر پرلا باندې او ټول قران نومه سمبتی سورتی نساء وغيرها کې چې الله دې، ما کوي چې ما دا یو د فنونو ځان نور په آخره کې د کتابونو ما څخه بعده حواله ذکر کړی دي احکام سلطانیه للموردی یو یو د کتاب په بهترین نو دې ته اقراف احکام وایي دا شو رفانا افاق او سمتور مونږ کوئی تور پرته کړو پر نه منل موږ در باندې نکافه لا حکم یا دې دا ګڼ ځای ما معنا ورک دا دو معنی دي یا مې کوئی تور د عراق ته قدرت چې دما قدرت یا کوئی تور له کافه لحکام د واو څه پر دینا نو ګنوې دا الله مهرباني خدای په دنیا کې نه بچ کوري فضل استعماليږي په قامت دنیا کې خدای در دې په دنیا کې مهرباني وکیا چې بچ کې ور رحمتو ارحمت اللہ یاد کرتا ہو کو توڑا چیز کا دنیا کے اللہ احسان کو کوئی طول چت کر وہ سر کو طول چت کولو اللہ بچ رہی اور رحمت کو اللہ کتاب الذل کو کچرے دان نہ ہے لکنتم من الغاصرین یقینا وابل تاوان النار غاصر تاوانی خسران نقصان توئی تا صبح تاوان شوي په دنیا کې بدلي شي وي او اخر بعد با جهنم تروان وي لکه نبو عزت پتا سه احسان وك نه اغلا احسان هيات کوي نو تاسو وګرا احسان په دښته پيخره آتا کې اوپي جنگل ته स्वर्ग ځه زته کړو تاسو نه پرځه خالیکه نوې مونږ دیتہ شیطان له بغ خالق پرې زته کړو يهوډو د دریا په غاړه کړو او چې دریا په غاړه وې څه زو د دریا په غاړه وې څه زو نو الله د امتحان نه پاره باغې نه یې بند کړو چې مې په بنشو اصمودو زیده بسیمی از اقرا قدرتو در خالی پر از با مئی دردیاب سر ترالو او جمع جمع جم پتبا مئی جو زیدر دیگو تا کتر چو سورو مئی بی کل کل اللہ یو سرین کیان کوي یو شی پلاری پروتی چوار کدی پتی کن پتی زنانا پردی را دی چی دیور در گوری کن گوری دیتا انتحان در رب الازدتو ای خواہ امتحان کئی چا دیکھ داکار کئی کہ پہ بنی شایدو امتحانو په دے امتحان کی سمودہ تے لیدار محدیسین دے دے گنھ مانے محمد بلی ابو بکر ترتوشی پانچ ساو چار کی اپاکتے دیمیم غزالیو داگو دا, دا مر کال قریبا جو دے پانچ او پانکے غزالیو دے ابو بکر تصویشی کی تار دے الحوادث ول بدا فاضل اکریدی چې یو سره نه کو نو امتحان نه پاره لغلاس کې معیار راغله الله پکه مکهیزه معیار راغله دې دې میته کو چیرته دا مې خپل مالو نو شیطان ورته سودا کوي له داو ته نه دی نیوله غیرا صلی پتا لیکن بیا مږه ریډو چې کومي څنګه هغه پر شي نو به مخاجو دا ځکي نو مې شاته ور دي خالد رض الله لپ کې مې راغلو چې ځکي مې شاته ور دي بیا لپاډا کړه او دا چې کو نو بیا مې راغله نو مې شاته ور دي دا خالد قرن مایه شا ته پروتو مرشد دې توا پر غزا معلوم ورته رائے مې او او اړیکې کن چیرې ټیکنه د مې بېڅېږي گاوندې په 빈 کوشن ورته أنا تا قال علی پر مې نه ویل ریکنې ما خو نه دې دا خو نه دې توا دا ما خارو کن و نه درور میجر تل نن دې توا پر کومه یی ځای نه په کې اغه ته آل بنوي ما او داس کو په لاره پکې راغې نو ما پوښتته ورته نن مې ویښه په وخت وخه نن روم له شروع وکړ زیاں نو کې مالی کړې چې قلب هميشه پټ راځي کارانه راځي بذت مول پټ راځي چې مورتري عزت شیطان بذت راوي پټه کلی کې دې پټ راځي ادیل آغت پر روکی کی نی نبیہ ریح پر مرگلی کئی گئی نبیہ سرگند شی کے بیدہ تم پٹھ رائے دی ہر معصیت پٹھ رائے دی ہر بدفیلی مپٹھ رائے دی کل چدا بدفیلی و تنکی نی بلکہ متاثر شی نبیہ ڈھول مجلس پابت سیلائے دالتان باز بد شرم نفتہ اول پٹھ هر دی ہر گناہ اول پٹھ رائے دی اور بیعروس تو د یو جنما تخسین کړی دی یو مقتدی مستقر دی یو مولین دی او کلام ان ایسا به وایي دی دوالو درجیونه نو خطر توشي مطلب داد دی چې اول پري طریقې راغره دي ان څنګه داسارو کو دیم, دا دیم په پوش حتا کی جټوله مهاله پري احتشوا دیمه طریقا نور موصیری ذکر کړی دی چې مایان سرګم شو دور تک تل نو دو در دریاب نه یهو لخته دا سی شوروکو لخته بو تا یهو شلگ دا او سر کیولا دن رو کنستا دو لخته کې او چې چکل ده دن تورسی دا میان نو دو پا لخته کی ده پاسه نو پا لطه ای دا سی لوته وواده لخته بنسو میان پا غی دن کی بنسو چکل ده طوار رس را نو د میان اونی وز نوالما ورطه ایتاز خوا کارو تا خالی پرد وینه جی موږ دې تاسو سره د پېپو وو کې ویني خرخ باندې کې پېمنبال کیه امي ملاقاته و ملاقات پې پوهو کې کای داغه د قانوني توف پې پوهو کې کړي وقطان بن اسرائيل دي الی مشران هم حق پر وسو ته چې موږ کار نه کړای خالی پرز پې پوهو کې یانه پر دنګ کې پراجې دې موږ ته تاسو باندې قران کې دعواته مفصل زیکې کې څو سورته اعراف کې دعامت ذکر کەی او سورته اعراف کې آیت یوسل اتدیش کې او ذکر کەی چې موږ د نسایل دې منزل تټلی او د نسایل زکار کړو یوسل دوش پېتہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ تَفُوهُ بِغَدِيْنَا دَخَلَتْ الْقَرْيَةَ وَكَانَتْ نَزْرَاعُهَا يَأْكُلُونَ فِي الصَّدَفِ كَلَّا جِدَايَتَكَ أَوْ كَذَخَالِكِ يَا وَلَوْ كُنْتُ كُنْتُ يَا أُشْدَوُرُ استاتین کیتانم یو مے ستم شران چمیاں دت روزخالی سرغن شران سرغن کارا وایو ملا اس بیتون اپکم راز چې طالب یې نو کو ملات آتی کلج دا یو دلا چکارې کو دې ما دلوا چاې کار چپا دي ادرائی من دلوہ چاگئی تقریر شروع کرو قرآن دادری و ادرائی زکی کی و ایس قالت امت منهم لیمتایزون قومن اللہ و مولکون دا شیخان دی شیخان مولیانو تایی صرور کواعش کی قراب قالو ما زیرتن الارب من قلاتا کل عذاب پشتو کل عذر پشتو قالو ما زیرتن الارب بیم چه خرای اوزر پی خو چه خرای منی کنی کنیو فلمان نسو ما زکرو بی چه دی پیو خدل دخرا حکم انجلینا الڈدین انهاونانی سو اغا کم مدیان چه غی غد من کل کن اغا مخلاص کرو در اکرام آخه استنبال صحیح نده چه ابنیباس کنیو دخرای درمیان اختار والا خطبا کری اولمای خواست کری و نظایر قرآن و شیخانیم پر کم من دلیدی اگر چرد من کرنکو اگر امتبا اگر امتبا کرنکو قالو ما ذیبتا الاب احدکوم من خلایت عذر پیشکو من تقلید کو فلم ما نسو ما ذکرو بی چید اخرائی حکم اکلو خود انجاینا الَّذین اِنْهَوْنَا نِسُوا وَآخَذْنَا الَّذِينَ ظُلَمُونَ بِعَذَابٍ بَيِّسٍ بِمَاکَانُوا يَبْ دلتا کہ قلنا لهم کونو قلقتا خاسئین دلتا ایلن کری دی استعصو مشرعانو بیمانی کڑیو اچھا لولی کڑیو فہلو بانی سے کار آری خلق سرا با خلق جنگر آس خلق سرا صحیح کر نو با خدا تدویر ہیلا کیا رواست خرائے سرا دوکاو ہیلا کے فہلے شای جایتے فیلمیو کیا روا مکرو که پہلا جیا اس کې نوې الهکړې وته نه خالی پردې کار نو کړې دندل کې سپو مو کې لیکن غا ور شکر روان کړ مستای شکر روان تر سبا ور باندې کړ دا نه چې حرام له چل کې خاتین نرندیو چل کې په لري من کې یو دای اله او رزق معاش ګزړو ما په قاض پرد کې ان نشات انهيلت رسای خوشحالی تیرے ہیلے نا فوقضہ اخلاص کنید ادھا اغیر شرح لکری دا علم بساد فی شرح النشاد اغیر که دا اس قاتعانو اعتراضونا ملا رست دی کہ او حضرت عمر کروا پلانی کتاب کرا دی او دی ہیلے مانا ما کہ او ہیلے شرحیدہ یا غیر شرحیدہ سورت نساء کرا دی لا احتدو نحیدتا لا احتدو نحیدتا ولا احتدو نصبیلہ او ورکو ندير سالا او دې ډېر په خاصه شويوا دودري دل بیا شويو اوس یې شويو چې لري کړه alin be sath fi shahr nishat aw an nishat an hilat al iskar je beeman da kauno kuri in yaud ta qaid beemanai na da karo je tahlil da ma harram al lahi ko khuda هذا مجرورا كله نو التهليل ده ما حرم الله تاثوا ده نكالي برتوي ما شلانه كاروه فاجعلنا نكالا نقردهم دواقلها ابرد نكال ابردتوه لما بين يديها يديها يديه مكي تذيقو منونا سمعنا داقو منك يمخص دي من اغاموكل ونكالو فما خلفها ارسلو داقو سمانا کے ذرے خلقو نے تم مشران دی ہوم پہ عبرت کوشی دا تم کے معذب شو کہ مشران کوشی توب کی۔ میں نے دا, دا او کشران رسو خلق کو منو کرا دی غم عبرت و اخری کہ چا تحلیل ل محرم اللہ کو ادا کرو سرکم او بل میں مبشرین ما بہ نے زیادہ ہے اسرے نے دے عبرت دے ذنی ذی خلقو و ما خلقات الذی خلقو لیملکنو تزواہ کہ بوری سی او پند پالو دمتاکانو یو بیمانی استاسو دمشارانو چل وال پاکتا ملا یو دیو ما حرم اللہ خواہی وشی حرام کی تاثر ہو کوئی جن یاد کا چویلی موسیٰ علیہ السلام پلکون تا یقینن اللہ حکم کی تاثرات چلالکی ہو پا خوید نیسی منپٹو کو وی موسی علیہ السلام بنا غان تعالی سلام کی شمنه پونه دعا زب ہول بیان کیږي دا قران دا ته دا چې کوم الله حرام کی مدار اسےل ټول حرام وزه او دا نے اسفار ټول حرام کړی کی بني اسرائيل کې سادیت بني اسرائيل چې کل کنعان نراړه او مې څو څکه پاتې نو مې سر کې چې کوم کوم نو وځه نر سا دین سا دین هغه خلق توي کیا غي وای چې استور دا کا دې سیارا شمس قمر زحل عطارد مشتری دلول استور دي متصریفین د عالم دي مثال ته مثلا چې کالا تلو دو افقنا د مشتری شي نو په پامل کې زياد شي او که چې پلانې سورې زهولي نو بدبختی به زياد شي ځکه سورې چې نو دا راو او څوک نه چې تم سورې راخو اتسړې پیدا شه نو که خو مشتری اتاره دو نو اگر بچي بخي او که چې تلو دو افق نه اځه پیدا شنو لېمو د بس نووسوی حانای کې د دې قاعده د فلسفو کو زده قراتادان چې کله د دایره د افق نه استور رافيږي موږ فلسفو په دې کې خلاف دي چې دا ټول روح کی گذر کیږي ابن هيثم ټول کټول کې د کم موديري ابن هیثم وای مشهور فلسفی استوره کله پیلو فکنه په دور واکه چې په روان سره پوښتنه وکړه چې څه کې لري اخلاصي په دور واکه سلورنج یې ملما دلته ورته کوي نو سلورنج یې ماتمی له ما دلته ورته دی کې خو بلا سوريہ کتلی اب بلا قرب پیری شي دا ورنه سم وای نور دوی دینه جاتي تیز دی هغه وخت ترودو فو کمال نمرني دی تدی رب د ستوری د غدول چترا دی انو ستوری ور سري نو تولو دیو ستوري سمطا انو وی جنم دي نو تور په خطرو کې بدبختيونو مخثير کم نه راځي تدبرو جنګو مي ولا ستدري وربو نجمي ما يريدو ته تقدير لټه پستورو سره چې ساز او فراز سره معلوم تدبرو جنګو مي ولا وَرَبُ النَّجْمِ يَفْحَلُ مَا يُرِيدُ اور رب دستورو کئی تسا کئی اللہ تسا کئی نوغا کئی سطور بہت ساد ناسو کی دنیا کے چا غیر دستور عبادت کو اور دا غیر داکی دوا کی سطوری متصرف دن دا فلاسفو دا مذب دے چی فلک الافلاک حرکت کئی مدر طول اسوانون از مکا بسر چودی خود بشمالی کی یا غی نقطه نشالځه ته چلو یا غوړه په شمالي په قطب شمالي نو ټول چلي هغه نقطه ده چې هغه نه د څورلي د عالم ټور دې جنا هغه د قطب شمالي تعظیم وکړ چې دا مرکز ده د عالم اټور عالم دینه ګرځي نو دا غی چې تعظیم زایل صاحبین قبلہ او قطب شمالی دا فرقا ز سابین په مصر کې واه کله چې اقوبر اسلام مصر ته راغله هغه د مانا 13 شوه او یوسف 13 فا نو الناس علاجین ملوکه خلک د باچا په دینی نو بني سئلی کې مصابیت راغله هغه سابین شو سابین داه کی دوا چې داه منازل کې کم دی په اسمان کې دامیاش کې کم دی درمیان یې دوزا سب سلطان سمبولا دا کله کې حمل شروع دا داته ارشه مې دادا حمد و کله کې حمل شروع شي نو په دې کې باچاعت تنوروي یو جن په څړ رومه کپسنا پاتې شي او خراشي ایرانيان دته نووزوي خوشالي او افتري ټولو نو د دې د نور عبادت ورته چې د فصلونه پکې ادم رزق کوي او دنیا شکر به معززی دار کی پدې کې د برج سور تصرف دی اسمان کې برجونه دي دور یو برج د وې په شکل نو زه حمل فواد کې برج سور تصرف دی چونکه برج سور زموږه پاره په دنیا کې فسونه په خې خوشحالي راوړي نو دا هغه نقل دنیا کې غواده دي سیدو جنہ ایدا برج سور نقل دلته د سور عبارت شوی دی چه د ده ده ده شکل عبادت کو چه همونه خوشا لسی زمونه خوشنه لیسی مو عبادت تغوا ده اصل صحابین که او ده صحابین اونا ده دین پیران کے ذرادش تغصده ذرادش پده بانده الهامی کتاب جو که او غای الهامی کتاب کنزل سپاره ره هر سپاره داگه کی شروع کیجی زړه دې تداغا پناهم به ازان از کوم بدو منش پناه غارم پاللا سرا د آ اچان چې شرما زرا دې شیطان او د الله مې شیطان دې مان دا دې کتابونه د دستور دستور یعنی طریقات دین زمونږه او د سپارو توجده ساتي زرا دشت په خاطر شهر دې درادات شاګردو هندوستان که دینجان وشه رامچندر دمارای او داغونا سبق رامچندر ذکره رامچندر با کتاب علی که وید اسمانی کتاب اغاوید صلو رسه دی اغاوید پسلونا سبقی دی که برا دا اسمان برج سوڑ انا اغا برک چه دا غوی پشکل دی اغا پا ماموره ارک تصرف کری او دا از مکاو عالم دا دید الان دی دی دا دا ټول د غوی په وخت مې لیدل کله چې غوښترې کی ما په ډر ډول نظر لیدای شي دا ځین تفاصیل کې بتا شوږي چې دا ځمکې د غوی په نه پروت ده او امیان نو مې په غوی پروت ده دا د وې څلورم زفدې ګانې کتاب دي دا نه خسين زال ته وېد نه دا اوې در زرداشت کتاب دستور نه وستلې په کانو مې د دستور دي د دستور وې طریقې و دینته داوې د مستورې د مستور دغه کتاب منه زرع زده حاضر زده دا دین رسابین نه صابین د نو اسلام نه مخک قوم ده دا غی ترې دا قداه تیم دوه کې به علا چې دغاه عبادت کوي زکه دا دا هغه ویشکل چې عالم په پر پروت ده او دا غوی ویشکل چې دا اسمان نه پیدا نور برج سور نو د غاه عبادت شروع شو ادا په مصر کې ایران کشو ایران نا ہندوستان کشو ادغوا تازم عبادت شروع شد بنی سیلو شروع دا مدارک لکیش اللہ دیت امر و کو پزب هدغوا و قلس لیوحوینا علیہم معبودون جس پک شید دی پلاس کے دی معبود جس تاس و عبادت تسخی کوئی تاس عبادت تسخی کوئی وَنَسْتَهْدِى بِذٰلِكَ لِكَيْ لَا نَعْصِيَ اللّٰهَ لِأَنَّ عِظْلُ قُرَابِئِهِمْ وَيُرَوْ بِذٰلِكَ الْبَقَرَةَ جُنْدَرًا مِنَ الْبَائِنِ لِأَنَّ عِظْلُ قُرَابِئِهِمْ وَالْعِبَادَةُ مِنْهَا طَالَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ مُتَارِكِ جِنَاوَلَ سَمَغَلُ سَلَهِ وَأَمَرَ كَذِ اسْكِي جَلَدَيْ لَا سَلَ لَيْ مَا بُتُشِ نَبِيُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِذَاحَةِ زِيَارَتُنَ الْمَلِكِ كَذِ د خلکو د زړه ته تعظیم د قبرونو ختم شي نبی رسول اعظم درغاونه کې پالن کیږي او د راه عبادت په څو حضرت عاقب شزور نغولو قرانونو شاهد دي ګل الله علی جنن دیونی منزل خلصہ حدیث کرا دي سوتنی چې د مال خلصې نه خلاص کیږي نو خلاصې کې به لا بکیلا کې او درغاوه او اندعاقیم ایلو برکیدار ندر خذبولد تا حضرتوی ما سر غم دے حدیث کرا دی جریر امن عبداللہ حضرتوی زدہ اصن قردی کم دعاو تکی قرائمان کور فضر ربی بی صدری حدیث کرا دی زمان سینے والا جریر وای زدہ خلص وروس وروس وروان شن زکاہ دی او زلالم هغه اصر دولا و اقوات سرالم ننبیل اسلامی سلکر قال اجلته كجمل اجرب ما غذرغا ذاك لاخر خارقتي او شرمن يعني هم سغول ايري میکه فداني ولي احمسا محاكي راضي حضرت لاس فور تکره دعا ہوتا. يعني موحدين له حضرت دعا ہوتے عام موحدين له جیسے چھت دائن رنگي تباکل اور حدیث جریب ما جبنی رسول الله صلی الله علیه وسلم مز تو ما کې اسلام راوړل او منه حضرت پر دنه وکړ نور خلق مای یو وخت هم ما تداور چته باندې دا دي داوهه داوا چې جریزه کار کړو دوی یو یو پلماو جعفرودی یعای ملک دروازه یی غړنګ کی پاره کي له چېر افاتن ردی د بادشاہن فرض دي احکام سلطانیه کې ماوردی د تعیین په غاصه ذکر کړي خلال بادشاہن فرض دي چې کم زیارت چو نګاتوی د غاوی ګمبتوی چلو نړی او اران کی دا ځراځایو مې دي پټیلان تا چې خلک نو څوبې دي اعلان کا چې نو دا ګلې خو خلکو عقیده ما ده شي ارانه شي جریر لدا فضیلت وایو چې حضرت اعظم دربار حضرت ته د اوازه ته دغه یی ته وی دا غږی ته واله واه مقام زمکه درم کالو د کفارو زورو ايمان راو د بل قبيله غفار سره ابو ذر غفاری اجازه ته دی لا پتاه کلممو ایمامو احمدو دي لیکن هغه کلمونه دي کې حرم کې شرع کلو کفار را کونکو په وان ټکول ابو را را غفار قبيله سره لیکو اولی وجني سباستا سولار د کولم دي غفار مکافر ته شو داغه پاکي حضرت ويلي ما ازلته الخضراء ولا قلت الغبراء از ذكر له جن منبي دار دليشين بنگلاندي حضرت خد مکه ده پاته رشتينه आवाज والے بزرونه ورتي را نيشي دا ولي وي د دې کې هغه چا والے وې تو هي مسلمه کرا جي ما ازلته الخضراء ولا قلت الغبراء اظرا کرے ای ته نبی دار دغه بلح جلری شې د چغه والی و د توحید داړي کې موږ معنا ده موزیه اصل النشاء علا قال دې بگوري او چت بگوري تمات کې د توحید څخه چاله نه اسه غړایلی څنګه د زبې بقره مطلب دا چې دا گئی ما ابو شي او رد ما سبقثر او بدو ربکم لئن غیرهم عاجدون کالاہ بنیسائیم دخلا عبادتو قیل ستاسو عالی عاجد اگر ای زاننی سے بچ کولے نو ہنگاہی کم دارا سمو فیزی چی کار را را را را مشہور شیع سند ایک ادار قابل دے چیدرے جلد تفسیر لکن را را را را را را را را نداس حرف نیچه نقطه والا ده بیتی سی دیم زاد زی غین فی قاق دا حروف نیشه عربی دا جوڑا کرده لیکن بایمان دا حد نزیاتو دا مبارک دیه د ایران نراغلو او دالانتی کتابون ایزان صلیت دا منتق راولی ناغا اندارو نا پیسی و آرسته دولت او رضا و بادشاہ بان ادف نافس کم کی مسلمانان دا پلو اکثر کې اوس غو نه نو اتر دغه کو ابتدا کې شیخ المحدرسین غلام نبی پړی و هغهسته لیکن کې رافیزی بےمانه پیدا شو او دمره دوسته نو اخی اکبر اغا پانی بے اغید او اعلی عالم چې پړی به سمولې هغه د اثر او د سره شاید څنګه اسوالت اور کوله او غی کې مطلب اخر کې بدکار او دا درافزیانو کارلی رافیزی کل مسلط چی نو اول با علماء حق تباہ کئی مودودیانو کل اختیار را را را را را را را صبح بری اس بازی کل کی ملین ہوئی نو خند اقتداری دی نور بیدتین دا سنکئی روافز دا کار کئی نو فیزی با چاہتا ہوئی چه حضور پر نور تو دو یا پتاو ارحام کیه دا ارزول کالا دین محمدی شو اس نئوے دن پکار دے دن اکبری لا الہ دلاللہ اکبر خلیفت اللہ قریمہ سکار دان دن نئوے پکار دے اور جامی دن ندا اکبر دربار کے دغوا تصفیر ادری سجدہ اوتا شوروشا اکبر دربار کے سری مقرر شوچی اور در نمر نشی منظور عبادت شوروشا یعنی مجیوش غلو دا ٹول اکبر خلق ویدا دین اکبری جامی دن اور تو دی کی دیو دین پابندی نشته اکبرین دیو او ک مسلمان او ک نصرانی او ک یہودیہ او ک کار چا سر ورواړي آ اکبر دای سبا ک اکبر ک ته دی وی کی حضور پر نور تو دی پتہ الہام کې ده زه څنګه لهم یا ایوهل بشر ذاتوہل بقر فینتلوہل بقال فما واکوم سکال اے بندا وا لالک تو هغه لالکان كا نو تو سقرت د داشو ودا تا الهام کېده د عربایم دورم اویلې بې معنی یا ایه علی بشر راتزبه البقر فانتزبه البقر فما معكم السقر اکبر انسان چې حکمو کې جواب نه لاله دي دیندان چاته شو هغه دین اسلامي د مولا د لا تتبع ورباد شي او علامه یانیم شیخ عبد الله قاضی و قضاۃ د ورځې ادارې ستونه عام چې کله دسرو زسپینو دس د دس ملګرو سندق به شیخ دک نیولو کی نو له سندق کې به نو په وروستو کانو د نو سند په تاسو دا هاذا قبر جدی به په تاسو نو قبر صدق نو د سندت به دک نو جرا هاذا خبرو ابي آدا قبل همي آدا قبل جد جتې صبرونه په جوړ او ژوندونه وبخفور سراج کی اخر کی تقضائی سے بادشاہ کا پتہ لگا اگر حکم اصل اسن دکنی رواج اصل اوغے رکی کو خود کے دل دا بر اثر خوشاختار اور حق بہ کو تو تدریخت کی بادشاہ اوتمو تو جواب مند ہندوستان کی جواب مند ہوا هرست و عالمگیر رحمت اللہ <سؤال> علیہ پیدای شخص داکبر نسے تروسے کے او هغه علماء جمع کا بہترین کتاب کتاب عالمگیریہ قیل لکیہ داد اواغو دا جمع دا اللہ پلار شاہد الرحیم دا غیر علماء صدرو ادا کتاب لکیر شخص انور بیدعات پیدای شن مشہور مجاہد دنیا شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ پیدای او جہانگیر فضلبار تے او اغا مشهور عالم دی دنیا شیخ احمد صحیم دی رحمت اللہ علیہ اغا پیلاشا و غیلانو کو جس جل تازیم حراما را اغا علا لکی ناغمو جدانو غا علا لکی سیلی تازیمی بند کرا بادشاہ تا فتح رگیرا او شیخ گرفتار جانګی دلبار ته مجدد رحمت الله علیه پیش کو انه خوشا وزیرانو یو دروازه جوړه تا لنده داسې دروازه لنده جوړه کړه شه په پادرې بادشاہ ته څه نه کړي په نامه وکیل میچینو سر وکړه نو موږ نور ځان ته یو فرصت سپریو ځلو بادشاہ ناس عالمگیر جهانگیر شه پیش شه ټکړه دروازی که ورسو نویجی چیچی شرغون دے چیدن نده شیخ مجرد که نا خیب بادشاہ تک داسه اللہ سی پزمک رو لگو سار داسی نیو لگو شیدما سار کتنیشی اگ خیب بادشاہ تک دی او داسه اللہ سی که خدن او دروازی نتیر شید بادشاہ تکل بادشاہ سین گو سر ویوگر دنو کې زکی که خیرات نیو حکومیو کو چه سر فورن اچتکی مجلد دو خندل چه تات تا اپا تنیشتے چه دا سر بغیر دخار اقتصاب ننکتا کی بادشاہ تعظیم گیلو نکو جسو تعظیم غزیر وقتو لغن بادشاہ تعظیم پو سر کتکا چه دا سر بغیر دخار اقتصاب ننکتا کی تات تا اپا تنیشتے جلات سر اولو جوی نظام الملک وزیرو اگوی تو دے مرکو خطول دنیا بلو در مابد خان گورنر در سرحد در کابل در پیخور گورنر مابد خان در جماعت تید در چپنون جور در پیخور تید گورنر در دی او خان خانان گورنر در بنگال دا دوار در مجدید موریدانو دا انجا پنجاب کې لولی مجدد مجدد ده. ده ده ده و خلق در مجدید موریدانو وزیر روی ایدر که در قتل کو فساد جورید دو مدهو یو بادشاہ ته دماغ خراب شیدل جلته ولی کو غواليار تا او alteration شته بادشاہ ویلاته شیخ جی غواليار ته ویګه موریدان ذکر خبر شي چې دموږ کې جل کا چوللې مما با تان دې ځای نه هم بته جنگي او خان قانام او خان اعظم د بنگال می شروع شروع کړه د جېلم د دریاب په غاړه بادشاہ او جون شکست او جانگیر گرفتار شو از مبارکای خط دو گواریار جیل تا دورنالان اولی گو چه مون بادشاہ گرفتار تو کوجینا مولا تسنس تو از تا دو مبارکی مجرد چی کل خط کلیدو جواب دو لکو دا, دا. دا فقید دا پار دا تخت سلطنت نجنگی دا فقید دا پار دا رضا دا اللہ از اجراد سلطنت بادشاہ فوری لکی اخلاسی کئی مافی تنو خواهی او زمین جدجاد و جراد سنت ملکی چسو سنت ندیر آئی شی ندافقی بجل کی دادا مجرد خط دا تامید ایک ورسار جنگی دا مولدانم سمولی جان جی خط راوی انا آگئی بادشاہ تا لاس اترل تی مافیو خواهی آگئی اخلاس کئی مافیو خواهی بادشاہ از چلو شا پیرور تا خطری کرده بادشاه کو بلی جنو پیارے اسلام کو دیلی کہ حضرت تو تکی سی او بادشاہ تو جانگیر تبا جما دے شفاعت سنو میذاری کہ تا جما یولو مت یو سره بجل کی چولے جانگیر سار وکیلا سرطور تو سر رعب لیکی جے تالماتو وارو په مافيشته اقرار وکي چې ملک و به رات بندي کبه رات بندین ادا فضل ري جنو څڅکه میراث وای نن نه راته ملک اکبر اعلان ختم شو هغه سره 15 روز کا له کې ملک پټباي چلے مجدد آزاد ته اودغ زبه بیا روان شي زاده مجدد کار نه مو اته ته مجدد کابل کې حضرتان درته داويتي کې موږ یو درته یو حضرتيان یې کې درته نه دي او مجدد خلاف کوي مکتوبات بہترین کتاب درے دل لکے در مجدد کتنے کی پکے داریں گے مجدد کلام میں پائے گے نر روان نر کی کلو کی یو مکتوب کی لکھی علماء اسو کی دین را درے معاش کردائیں گندا ناکار مریان دین ذریع در معاش کردو درے ایشانن علماء اسو و شرار مردوں کو جسوسی جی در مجدد وہی ناکار ملاج دین ذریعه دی جن گرده ایشانن علمای سو زاغه و ایزنو هم دان آتار ملیان دی ولسوس دین اغلط دین و شرار مردم بدترین ناکار مخلوقات دید داد دا علما و مجدد رحمت اللہ علیہ دارنگی دا مجدد کلام ده چه کرامات و خلق عادات با یک جنن نکرد دا داد دا و مقدار مشدس یہ خلف گرامات او حوالہ کنا دین جوڑ کرے دا مرہ کلام نبی ضرورت میں مرہ کلام ابو حنیفہ در کاست ز دی امام ابو نشق بولتا صحیح واہ پیران بولتا صحیح نواہ کہ نبی ری دی بولو کی زباغت دین وا زبر امام بولتا دین وا ادا د مجھے دی بول لے کیا وئی دی امام ابو حنیفہ مذہب زکا قوی لے کی امام سے ہوئی پہ عبادات کی با آغا مسئلہ منلشی تیاغر قتیوی حدیث کا ذنیرہ شئی نو عبادات کی ذنب منم دو چید عبادت بنا پہ قتیت پہ نیو جن فقہ انشی تی دا سور عبادات چی دی مدار احادیث سیدی حدیث دیشارہ رازی با غیر کلام نمحدیسین ہوئی چیلا خوکوز ابن عمر گئی مرفوع حدیث نرے ابل ابن عمر گوتا پرکڑے شوئی وار نوار ب نو مجددی دوی شارنشې امام شه نشته نو دا حدیث صحیح دی عبادت په وضوء سره شاملون کې ماته قدیمه دوم شي خو کې کله په حدیث کلامي نو دې عبادت کې نه شامل دا دی امام ابو نیفه مازه صحیح د ژوند په نور خبر کلام نور مزونه کې کوي بل لازمکو کې خو دی سایکو کې خو دی رشتہ په کې ګوري قران سی امام ابو نی بناد عبادت تو سکون او په اتمنان او په دیسی دنو که سکون اتمنان نداری ندیوی جناده مجروع داریمی نوروی اشتا روایت ده روایتا قرآن او بورا سا سن ختم بکی که که اشتا ایمان صاحبه ای روایت سینه ده مبناد عبادت و بقاتیت تا نپه تا دا یا اصل ایمان با نفا او په اصل داره تابنیشه مجدید مپاوی روان ده او مخطوبات نعایت فاید من کتابه ماسا بقنده پر اصاب هغه اغوطا بقنقم انو الزبح لبقره داپو دنیا کی ولانتو او دا دا مصر نا ایران ته ایران نا هندوستان ته او پا دا ملک خارشوات ایل لکس تا الزبح لبقره سو لیوخوین علیهم معبودون چه دا دایغا معبود پلیس پکن بعد خلقو دلتا زیادتا ما فرصولی که میریم چکم تفصیل قرآن حدیث صحابی تابعی کری نو علی رأس ورائی تو چکم تفصیل در دین نی نکل نزبه دلیل که یو بارا مفسرینو در او قتل در نفسن دا یو گردولده زون دا خبر سیدن دا یو خوبا دیکی تقدیم داخل راځي قتل لو نفس رسوې ازرافه ده بقریه مفسر نو زه بقایې غبشه قتل نفس نه دی شي نو دی وی چې سره وګیر نو بیا پرایو غالهږي زداون چې دا, دا تقدیمو تاخیر به ولې غلط شي څه سر سر څو دلیل دي یا رسایو آتا مفسر دي او مفسر رسو دي دیم ځان زده دي دوه واټو بل بل مطلب دی دې مطلب داولې اون علیه مابود چې دا دی مابود پریشوشي اغه مطلب دا چې دې بیان ورته مرجرای کوله بدلې درنه دا دغه په لری واکې یو وخت سره ګورېته دلیل نشته چې عادی نن نه نقل مفصلږي ملک چې بګلی کې خزرې کونډه ده کی څا کونډه شو یو خطر اغه چې ملک چې بګلی کې خزرې کونډه ده چټی راځه دوی چټي بدل ته خدامای چې خزرې کونډه زو جندې و ملک شکتور نه ملک درو نو دا وا که بللا یا کا چهرمه صلی الله علیه وسلم کل الله حکم کوي الله له کوي وفا نو دي چې مونږ په ټوکو د غاړه لور کې د غاښه پچای دا غاړو مطلب دا چې غاله هوته نه ورلې چې واه معبود دې کوم ګته ورلو نه شي کېږي لکه مشکېږي کدي دې کې لږه ته ورلې نه اولت رضا دا جاغي موږ وتباشو کوغه ملاله قام او ابن شاہ رسول سلام پناوان دا پاللا چې څنګه په دین کې رضان خبر جاهل کي ال جاهل هغه سره چې خدای نیلي ادي شي تا روایت دې زمو صاحب دې ته سوئی ال جاهل لکه دعا په جمو صاحب ته ال جاهل قالوا دي وغلمنا درمنا چې دی انکمنتا ما هيا ده وا په ما وا په ما هيا ته پوسکی کی جزات صالح ویونکو لپاره به نه کو نو مې چې غره په ما وا په ما ده دي قران کتاب دي او تا اگر صهي کتاب په ما او تا تاسو داخل منازی قوارا بیرہ اہا کار دے قالاوی موسیٰ علیہ السلام شاندہ دے فرمائی اللہ دا قوار دا لا فارضن نبودھائی ولا بکن نستائی نبودھائی دا نستائی درمیان دا دا په میدی دے کے نو کر اکی آچوی لیتاستا خلائی در کئی غوالا لکا نو یا سرو الالی کنو جرګې شوړه چې دا قوم پکې خیر پیږي خام خامغه تبا کوي چې غاولی سلام او په قومه ملکې پکېږي نو ځای ګوره د کشمیر مسله وا سرور دې ښاوه چې لا حل نه لکه قالو بني سایدو ولم نلادر ربنا چې بیان کمنته څنګه څنګه وا قالو انس اسلام انه شانده فرمای الله داوا راته کډه ډا خالص رنګ دې خالص داږي کې دغه ټیني د رنگ خالص دی د یو رنگه صاف خاص لون خالص رنگ دی څو بل رنگ کیشته د یو رنگه صاف صفرا څخه جوړا او شوې صفرا چې ډیر ځل شي نو تور والی تمایز کیږي هغه به دی افا فاکو فشالهی کتنکو لگا رنگی دیر شاستا دی چه سره جوړي نفشالی گی خجی تا چکوی نظر خیسی گی شیخ شفاکی ذکر لگی چه بوتا قتل نظر تا ذکی دارنگی باقی گردی دل گلو تا خضایو تا نظر تا ذکی تالت چه دیر شکا تا چشمی واگی داولی دو داد کمرو دیر اصافا گا پاکی کان مرشتے تیندر خیشتے کان روڑیشتے واقشتے بدوئیشتے چیز دیر شکالی کی گی انو بیا گوئی ایلی چشمی گو تاو نو صفا کرے کمرہ دنو صفا کرے جمعات کے پانی پراتی دی کانی پراتی دی در کالی جانو سمجھتا راکشن چمن تاو گوڑا سنگ و طالب چمن کے پیدا نپدې مرز د وګړي اګونی به روان کړي هغه د ایران کړي چې کپڑے پټه کړي چې دا یې پاڅې ګوړي کنه ځان کي چې صفای حکم لومځه ده د سپکو جا لره د خیل و ډیران ده هغه نو د نو د نو د چوک او وای ما ایران تاسو د دې څخه غوړه لرئ چې موږ اغه په کلیواله کې متاترې صفائی انداز سم نه کوي چې اورې بستر را صفه کوي کمرې په لاره صفه کوي ناظرین چې بیان کوي موږ ته ته حالته دې ما هيا غا ګړ اوشوم باندې تشابا ګړ اوره یې کومه غوښمو شو همو کردا شي الله لاربم او موسی علیہ السلام شان غری فرمایالہ دا غادا لا زلولن غار نه نوتی زلیل غار نه نوتی غار علوچی کی جکد پاتہ کیږي پس او وی کی کلا ارغچ وی یا پغه یو کې نو غار نه نوتی منہ لا زلولن غار نه نوتی سخرہ نار دې از تسیر الارد لازلو دون تفسیر دی چاڑی از مکا انا خروب کئی فضل از مکاری جو چین دا ولا تسخیل حر از چین دا مسلمتن سالم دا نصان پکنیشتے لاشیتا ایپ پکنیشتے نوی دی اوزی راتو روک پکورا بیان دانتی طرح سد باتلوی اوزی حقوی حق مانی پورا بی اوزی پورا نخراک ری اوزی منتقوا من ارا لایکا انودیکون کی کو یکر کا دا پوتن دے پوتن ته کی واه په نورو دیګا نو پسورودی اچا په سورودیګا په نورو کله کې دې منفي کی راشی ما کا منفی منفي دی معنی څه شو ویتر او کا دا یې فالو وینات ما نه دا دا دا کا دا مانالا نکخن تبعا او لایکی فاعل تبعا کی فاعل مفعولی اما فول فائده تابعا زیدون عمران تابعش زید عمر لغت کی کم فائد دیرم بو معنی کم فول دیرم اندیو او پسیر وانشی مان کادو یفدون ختمش او حقیاء او داو حقیاء صد پارا لپار دده چه دده اغا محبود دده اغا مددگار گمله کارساز حجت روانی چاہا دوی دل آسا زلیل شی چا دوی دل آسا زلیل آجت شی نو کم چا تا سو حلال کر رہے آ کم تا زلیل کر رہے نو تا سو دا غیب آدت کوئی باد بکتو تا سو دا غیب آدت کوئی داستا سیمان دے ابن کسیر دیکل کری دی حدثنا الامام شمل من هذه من امامي من سيدي مجبران ابن لعباب قال ان صار بقره بني سيل طلبوا اربعين سنه ثلاث سال دی کی ترشی اس کو ہم کہتے کہ دا ہوئی جنڑے شیخ ادمی کے معلوموں اطلاع وقال لك یہ لے ٹوٹا پر ایمڑی نمڑے شیخ واف پھسی کر لے اگر واف کر دے سر وقت ہے شیخ قال ان سارے ساتھین مڑے شیخ کرے مڑے دا ساتھین مڑے نو که بانجی واروی جانگی مولا تاوائے او دو مردان مولا تاوائے جنازہ دا ما خبر رئی ملعی سار کرے تاق کاغو دونو گا مطلب د دائی جائی که ما رو ما بم بلے سبا سنو تاریقا سو بی دفن غیب پی خودے رئی نو سو کیا واقعی زکر کئی نو ابن کسیر وی سلو اس کالتیشیو دوین دو مدارد کم حتمت چیدے لیو حوین علیہ مارودم آق دا اس بلا واقعی دا یاد کا چوہی لیو علیہ السلام دا خبر اکرا یاد کا چوہی جلیو تاسو اغاقیو نفس از زرس دے وقت از زرس دے ما بات خیلے ضروب کی طرح قتلتوں فسکرو حاضروا تاسو قتل کرو از قتل اغاقیات کی نو خلافو کتاسو په دے کے در آن دا خکورتا وئی فریجی خلاف پی یو بلکی لیو اور کی یاو اتا کرده بلو اتا کرده یاو اتا کرده بلو اتا کرده اللہ حکوم کے تاسو قاتل پر کرده و نوم پو نوی منگا او اے دیمڑیو را پا با دیج جاؤ او زمیر نفسا قتل تم نفسا او دا کدر آجی نفس موننس ستماعی ده موننس ستماعی ده زمیر ده مذکر امراضی او موننس امراضی نیو داری زمیر ده مذکر راجی او ببعضی ها په ببعضی اجزاو دنخف عالت زمین دموانس نفت را دا دانه تو بقریت دمیر را جلی یعنی دموری دالاست کسی نلاسی ہوی لیو خبر رو دی دارنگی جنجی که اللہ مرد خید رایل خامقا کوشی بے سخشوز بناستازو پت دینا ندایدونها پشاند کانو دی یادی ندی سخ سخ پو تو والی که کانی رد حق او بعضی دکانونا اغلی تروانی زیدنوالی او بعضینا قردو ری اوچوی نوزی تنوبو او بعضینا قردو ری دیاری دالنانا غبنا انا دیالا بی غبر آداشی دوی فلیتای نقض العاد الاختیال فی زب البقره و قتل الانفس دا دوی فلیتای دو ماشرانو بیان کری او صلور فلیتای بیانه المدوداو مومنانو تاندې او دجر او دایې بیمانو نو مه مسا ته دا یې انګي استاد دمسلمانی جی تمو کومو منانو چې باور زو کی پتا سو ایمان باري پتا سو کتاب او دا وړلا د دینا چې اوریدل کتاب بیا دې دایې باندې پسانو دا سبواوي چې او سره شریشته نو یې یان نو سره څوک ويغي او باندې اړي اړيده لکتاب كلام الله نه مراد قران كلام الله نه مراد تورات اے اوريده بیا اړي دې كلام الله پزاینه کې پوهیږي اده هی کويږي یو ډېر دموست او کله چې مقام شي مومن اتان وایي موږ یې معنا ورولې دي اګه نو چې لار شي باید مراد دلته کې مرګ لري دي ټول یو ومو هغه قاندي را شکایت نه مشران وکړه نه بعضه لابلان چوکې چیرګه کوي قالو ایها الیان اغا کوم کینی دی باغلی هغه یو تای بیانوی مومناتا هغه چې چلا کړه په کړه ما هغه دې پتاسو تاسو صلی الله ورا چې تورات کې دایته چې محمد صلی الله وراګي تاسو دې تاسو بیانوی چې دا هغه غلبه پاغی ده دلیل دې پتازه ورته سن را کوي چې تو را کيمدارا غلي دي زاولو ګيلي بما قاې جبنده چې غلبا ورو کړو د الله اغایلارا پدا خبر باندې پوم باندې دایو پوم حجت نيشي چې دلیل نيشي پتازه باندې الله تک سبب اخراي کوي چې درته علي محمد صلی الله علیه و سلم ورته د توحید دوی چی اشاره مفزان هجه ته نپويږي نه پويږي الله کوي چې هغه پټي دا کوم کې پټ ناشتي نذیرغلي هغه حق ورته آيته څنګه ده تم چرال هغه یا ايشاوې ټول ورو درنه باندې یې میان نه پويږي په تا د خپل مگر په دروو دروښمنه جنجماتې دا الله له سي زمينه زینه ان اسمان ته وي مې نه زینه دې دي دا په غذرو ډېر خوشاله وي آ تدی تکین باندې چمولا درو وای اوه ها ها وای دې تهین ته کیږي کله چې قران ورته وای اسم عزت قلوب الذين لا يمنون بالاخره کله توحید مسله بیانې نزریت تنکی وای ذاکر الذين بدونی نظام یشکرون ا کله چې ذکای نه سیوانو ریاده چای رمایش کی دی و واه واه چې کله قران ورته تنکی اګه دې دا وای مهین دین اجمیری زمينه او اسمان ته دي نو دې وکړل واه واه مگرار دې ځان کې نکو نیو قرآن نه پويږي اګه کتاب دې مولا غره ورته وای اوه هو لاړې موږ کتاب نه پويږي په قرآن نه پويږي په تورات مگر په درو ادي دې مدرګومان کوي دیني چګيري زمونه کې چا نور کاوی دې ته بایدا اغل غولای چولي کی کتاب په الله دیوای دا لاندې ځان نومه مثلا ولي کی او کتاب ته اغلي دا چې نهره سمونه کې را کتاب چولي کوم چې دا رښتاس کې مونږ پچا نولي کې لري چې ورسونو لا هوځي په پالین کې مشانه لکې دي ته تون بي دي دا دا لاندې کو ورکه په دې نیو الګا سامان دې مدامن نور الله او توي نور الله دې دا شي نه چې لیکلاس نور دې او کاي دا شي کوي دا وې دې دې دلته یو غل اول الذين يكون الكتاب اول لهم مما كتبتي دي اول لهم مما دا دې وې یو تباشي روح شي چې دا چې چوي دي ته دا روح شي چې چا عمل کوي لیکن که یو او دلیلی ان کے عمل لی ان کے درین روک شوئے روک شوئے روک شوئے دائنگی دی یو دنیا بلد بردہ بلد قیمت روک شو پو دنیا کے روک شو پو بردہ او روک شو پا آخرت طول توا برباد شوئے چھو قرآن دے پریو خود او کتاب دلیل نیسو لفظ ویل پر بارد حالت فتبار در زمانه روکوی شوی پخوا روک شوی اس اروک بشای اندار پخوا روکوی چه قرآن دی دلیل نو او سوک شوی چه عمل پا قرآن نکه اروک بشای اندار چه عمل پا قرآن نکه اوائی دی سلو مفرقات او بندلیسی منتادو دا مگر رزش میرلی راغلی صلیق ردی ویسا جو اختیج را غلی دا موگوی قرآن کی مشتہ یهود وینی نو سلوه خو دی کولته سلوه خو دی کورکی کله چې سلوه خو دی تیری شي نږه یو خیرات وک نو سلوه وک نو سلوه خو دی عبادت کې نو سلوه خو دی دا ته کیشته او سلوه تای باندې یو نو خیرات وک چې کله خیرات وېسا ویښتې شه موږ کوم نه راوته دا دے حود دی کتاب مناسبه ده هودو هر د کتاب دا دا غې دیمان او تاسو اوس موږ سره دې څه څه دې څه کنه قران کې څه کې هودو ورایکا کو دی کتاب کې داوی څه څه دې دا, دا غې کتاب کې دې لسن ورکې کیجا داسمه داوکه چې چې یاوکه داسمه کې داویږي 40 وامه کې داویږي سالانه به کې چې کال تیر شي نو تا دا ټول به دا ژوندون کتاب دي مینو سمارتي دا غي دی دین کتاب دی دا غي باب له اغه دې کې چې دې جمهورې په څیر 100 30 40 سو دا وکړي او دا دا صح کوي نو څنګه دین غوړلي دا یې یو سره مرشي نو ماهاत्मा ਸੰسکرت کوي ਸੰسکرت کوي لوی تا ا پاندت ਸੰسکرت کوي تا او دا خیرات نمونه دا غیب دی دا خیرات با محاتما پندت تا بھرکی دو دنبیش او علوا و پخکے اور محاتما دین کی منعوشی دنبیش په علوا پخکی علو پندت تا بھرکی چیزا درور پندت یو اسمہ بکیر کوریا کرم فندکرت لفظ دے کوریا کرم دیتا ہوئی یعنی عمل دنے کئے ہوگا دارنگی صد تاب رحمان بڑی ملا تاور کا صد صلو درسی درکالش پتا ہوئی عبر شرمن تاام بان خیراتیوں کے نپندت راو گارا کیا غفے سمن ترولی ملاسر راول دیونک چفتی دیتا عبر شرمن وئی دارنگی بام مرک دلو خلکو جو مو جندوش پہ شتا پتر سب د منځ کا سن کلي د مشران نظر کا دالې داتل دی دی مانو ته اغه د انسانو عمل پیدا شوه د عمل ته تباہه باندې د انسانو عمل ته کله دن عمل دنو باندې چمرش دین عمل ته راغلو د لونګش پہ خیرات د دې مشفق رحمت د لاسه مشفق رحمت د سرهخته رحمت برشي د پیداوی دین د پامای ژوند ته کې دین د پامای مرشد دین د پامای محمد عبدالله راکیر ترام ایکی ویترام عمل تی ویترام مول چی ویترام خپل ایوبو ترام عبدالله ځکه کار دی علیکہ پیر کرام مولا جان عبدالاللہ کیسے د سید محمود عبدالاللہ کیسه عبدالرش دلونو کې مسلمان نه مسلمان مسلمان نوند عمل عملو داهی دیله اصلې دیشه وا الله تاسو نه او الله تاسو او دا غسرا چې موږ مشان لره انو د بازار په نه راکې مخالفت نه کې الله دې وو واجب الله چې په ایږي بے شک ختم شو دا باب دے باب کے درے پلیتے دے مشارانو وعدے مات کری دی حلے کری دی قتل میں کری دی آسلور مدودہ محرفین یعی منافقین یعی امیین ختم شو بے شک آسو چیو کی گنا اور آگیر گنا یعنی محر ختم اللہ علا قلو المانہ یا نزاز بنا چار چاہ پی رشی تے زروع لہوی سی در ایس دو زخیان دو زخی با میشی کسان چید اقلاح حکم ایومانو او بدو رب بکم ایمان بکی را را عمل حکم ایک دیدی جنتیان جنت کے با میشی دوی مختاب ختم شرط او دابط رکھین دوی پلی تایش دمشارانو سرور دمجزو مکی شاب شابا لقد جنى ان تق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وادعوني استغفركم وبالقرب والدعاء من الساجدين وقولوا لا کے پر درين کتاب دو ختابوں میں اول خطاب کے کلیتائے مشرا ہوئی اځین کتاب کې کلیچایي مشرانو د موجودا وی دځین کتاب کې خاص بیان دار رقم وی چا موجودا رور خاصه ا په دې کې د دې بیان کوي چې کوم ورتما وی نه راځي په صدر او چې کومه مامونې کې نه راځي په تاسو موجودات یې په بیمانه چ کوم دا ته الله ویلي ما غطا سپري کوله او کوم چې الله مون کي وي حضرت دا رجال په کلام د عرب کې لري دا سكين حضرت راځيږي وا اذا قمنا ميسا ق بني سايل بالله تا بجونا الا الله يومنا موږ بني سايلنا واداغ سوا پري خبر باندې چې بندګي باندې کوې بيد الله نه دا سپلاغه نه مغسره دا څنګه مې مغسره ما دا وا داغه څه یا الله تعبدوا الا الله او په ما نه نه کوي ما حاضر نه کوي ما دا چې بلچا ژوندګي بنو کوي نو به ایمان ته سبب باندې نه کوي ataso taghu abar me oban mar ba ba ne la che avelunga ki mo tar sar san لو احسان رد شر ابراہیم علیہ السلام لو محسنو لار کہویلی یا عبتی لیمتابدو مالا اسما ولا ابسر ولا ابنی انکشا لار اولی رحمدت کے دو احسان در جہنم نقلاص ہو جہنم نقلاص کے دو دخن احساس کے لار شب بابا جی پو کلار افو پا رام ارام وائی گورا خدا خدا سیو قرآن کی مونگتر اس خبر دن امور الطاغینان اخلوان سرا هی تیمانان مشکینان سرا اټول مو فوقاتا وا ایبا توحید و قولوا کلمتا کسنا هل جزاء یسان ده دهان او روسو سوره الرحمن کې راځي هل جزاء الاحسان دې موږ کې ډیر معنا کوي هل جزاء التوحید الا احسان نه ته اوای ایتنه نو ملکات کریمه ها اپامون زیدم او جای کینم اور کی زکات ثوانه عوامر باندې عمل وکي خدای چې کوم عوامر وینی دي نو پاږه عمل وکي نو وا وختي مغلط تاسونه تولي او خپل تو بس ایراد مخاله او تولي لری کیندل لری او دین کی اوسم خړی بلون غل ته شی اوسم خړی نتا ما کې کوم حکومت تا سویل یو تا شوونه موږ یو کاټه یاد کا کی رسولم تا ضمانه واه وسکا غټی کوي راځي چوي غټا وای چې وعدو کو تا ژنه مې وعده غسه نه وته وینې پر لې وینې انده مای کو سٹانک د دات چه نه منی تو یې د مردم له لن دی دی چې موږ قاتل جنازنه کوږه قاضی ورپېږی دی نن د اتفاق علماء ته ورغ قاتل شو نو ته وینې پر ګرو ان بشری د لا تخی جنان ته کوون نو بشری پر ملګری د کورونه نو دکاشو دتسان چې اوځي خپل مرګري ان فضا کومه مې اسپن اشړی یوډله لرا نن کوم چې تاسو دي تو خریجون شړی یو ډلا چې تاسو نه دي د خلق کورونه خلاف کوي د مرګرو خلاف کوي زهره سره کې اعلی را هی په معنا د خلاف زهر تواله خلاف نه دي کوم خلاف کوي دا شنو مومنانو بالاسم ولودان او کولو دو اسم او کولو دوان اسم اغی گناتوائی چه محرم الجنسوی چه دا اغی لگو در طول حرامی لگو درو لگو شد لگو پرده مال لگو غیرک در ما کانا محرم الجنس او ادوان اغی گناتوائی ما کانا محرم الحد چه دا کل شعین زیادوی نوغا حرامی نوع دوان پا بیدتی را دی ذکر دا بیدت اصل کو جائز دی ذکر کو جائز دی و پتاوی تی کهنو بیدتشن دعا حد دعا جائز دا کچه جنادوین اپاس کهنو بیدتشن ذکر دا حدیث تاخیر را دی خیرات جائز دی کچه وقت مقرر کنو بیدتشن ما کانا محرم الحادر سنانا اسم او دوان کدا فرده اسم ما کانا محرم الجنس قدیرن کاناو کثیراں اور رمضان ماہ کان محرم الحج دا کرکوی زیاتی کوی په کوونو د انسان اروزوان اکراشی تاسو کې جام تاسو مرګوی لغې نو فيديو ورته خاصویې چې علی مسلمانان کې دی نه دی او حلال دي حرام دي په تاسو باندې شرل دا گئی جنگ ور سره کوی له یو طرفه د مرګلو تایید کی اذو طرفه شرل اخراج شرل نیمان را را را کتاب اکومر کو اپی با بعد نصر صدر آگا را چا چوکی را کاتا سنا مگر ذلت په جنب دنیا کے چین کتاب منی نم نم نم ن اپرز قیمت پا فضو کعشی صحب آفتا او ندی اللہ بے خبار دھاشنی تھی کوای ختم شو درین شتاب کے مجزو بانی رد چین خرز دمام آر اللہ کو ایسیان پر مانا حلہ کو خلاچه کم شاید من اکتره نو آغاز تاوری او خلاچه کم گرده چوکی نغنو کئی یهود دو فرقه پا مدینه من اولاکی بنی قریغا و بنی نزیر کرو چی دی مدینه تراله دا نبی الاسلام دا بیستنا سد پاس ادرسا وکارا مخرا غلو نو دو خودتورات خلقو لستے خطورتا نو آر فرقه زانده و مدرسه آغی که نوکی خود بیت المدره است بنی پرزا هم زان لما در سجوره کرا و بنی نذیرون آر یا زان تا تلق قرم در سجوره کرا پده که داره و زامن برا اطلر عربون دوت اسمال تاو خیده آس و خضراج نا آس بنی پرزا موریدان شو و خضراج دا بنی نذیر ندرگ و زامن لگل کنو پیجان سخ آغی بار تا درست دریس او په دې اړه چې دا راځي چې موږ سره سمې جوړه شوې دې باندې شایمو په پر ځای عالم ارنګه ما جوړ راو چې د دې څخه دې نه کیږي نه نه نیم کړه نه دا که ته په بحث نشې ته کو چې دا ته په اوځد غلای تزلې تاباندي او 0.5 فضل دیوشه مهنه مې سن فضل دیوشه وې صافه خبره مې اماده وته مهمه ویلي وتاي هر ولې کنا چې مجيان پاتل book چاپ کی اذن زده د ماشګوري مدرسې مې جوړ کړل چې book مې چاپ خیر خير حکم من تعالمه قران معلمه اجه نه جوړو په دغه فضل حالت مخې مدرسې نن په باندې ټول مخ جوړ کړی درن دکی از ...کار دا آمه زا دی یهود کارون چینه مقصد دین دها دار رضاو د recinsه او گهگه زریه دیمارش و ماشافی بردو کتین مقصدها درجه دریا و اسل رو گ مقصد دیا خاله کارد duy پس کو فروده گنودو دا تا خاله کاردو کاردو ش خود دین آل چندر آ فيروہ کو اغimoreح زریه دیمارش بردو دا تخاؤ خاله کاردو یهود دا گوبیتل مدرس قائم تڑی آلو بہ کل مریدان تالطلیم کو ادا خیر سے آسراقات مزید پائے دا عرب جاہلو دھگ گئی با توڑ کے جانور کو شناسانے کوڑ کے کہ جنگ ہوش نو کہرا دے اوصو حضرت بہ جنگ ش نو بڑی کرے گا اوے کہ زمین مریدان من وے کہن سریزجو نو دے با اوصو فرش دن ندیر کوئے زمانگا موریدان کا کئی خاض رج امون فرکی ندیشو نم یهود پا دی سرشو نم با غی سرشو سموریان نشنل کی چې حد سے مسلم بیت سرشو اسم کی عجب پیٹ سی ندیش دو دلیشی دا پار اد اقتدار اد پار حکومت بر خرقتداری ناغو کسا کے تعریف کوي نجنگ باو پدی جان که با دیو طرف نکی دیان گا دا مسئل تو مسئل دی بانی ندیرو آو خاضرات جو نو کدیان که بسوکو بانی قریده با امو بانی ندیر با امو نو چیز بانی ندیرو مرگوی با کدیان را آستیدن نو پدی که با بانی قریده یهوده نو دیبا او او او او داخل دمون دین مرگوید داو زمون رونه جیدیو دیان علی وی چنده طولت نوېبه دې باندې جوړه چې جان راځي یو هم یو جان د مرزې دې له بچنداو څخه چېنده به ټول پس چې جان راځي فکره کنه فکره کنه فکره کنه د پیل دیندارو د نو چېنده به راغونځي چې ويونه وي سولل ورکه څوک من او څوک خلا القرآن وې چې قیديان راځي ستاسو مرزې دې په دې اړخي او جن کو وته نه اره بل تر ستاس ملګریونه تا کري وي جن تا زموږ ته موږ جا جن وکنه کو زموږه کار ده زموږي با مخسور دي ملګریونه دا حقوق دې قدرت دي سياسي پټه کوي او امه تعال ورسای کوي موږ یالو ماسولته پره د جلفي دي انا تاسه با خلل پره د جلفي خو دا او سبب د شرونو د ټول مغر تاسه شو کوميان مل کې د بیرات را دکی او د سنت زار کی د مسلمانانو مزل لکی لیکن موليان خو راځم کی ا دکا پلان یې مرده د علمای شپه څه خېدا دغه نه دینه خبره زره نه کړ په ډیر نه من فضه شلور مننه دیږي له زو وروه نه نور بوي چې د صاحب له آره زور پکې نن بس کوادی نو غره نه شه دوا شي یا مړه شي چې کله لا ختم شي نو جلال بابا کې شي سره مرشه چونیار جلال الدین بابا یې یو ډېر څه سره اور کرا غو څه ته وي چې څه څه چې خیرت به یې نشي کې وی خاطر این دونه دا پخواه دا پاکستان جرده نمخه این دونه ریدی را ری پخیق ری گوری سره دیش این دونه بابا تو بی مدار ری آو بل کل الار این غای را اکوانستان او رسر از خیل معشور یتین بچه و اغسطی پوری و فنر جرد اگه لیلت اوار که روک شا اگه لیلت او خیق اگه قرزده که دا اگه خرسکن اگه اگه بابا خود خودی زمږ یو طالب مکه لور بابا سکه دا په دلون کې پر زده کړه څنګه جوړ څنګه پیدا ما شو لګاې زه دیمې ورته او شهنه پېښه ده ازه څنګه لګایې به دا وایې چې دا غوامه بابا دا غوا پېدا وړې پېدم په دا دې سیم نه شور کړو طالب جلال دین ته جن شي جلال دین تم ګور دی را غوا بابا به پورتل نه سره تر داریکې ورې پیدا غره سیمه لړې راکې بخاری کې راځي باب عمر تکفل عن میت دینه یو څړې ذمہ دار شې لري ته له سات ناغه زمري د جدا نشي د زافت به حل کوې دا کار څو چلولته دا وسیږي دا کار ورځي چې یو وړي اته سیمه لانو دا ویږي چې به وایو کی باب قضیه او صرفتی دوی ته جی نا په داغه اناس کی وي من دا را ګړاړي مې نه کې ګړسته یو ګوراوات ورته کومه کار نیو وی وی چرغان ټول په دوی غیږي غس چې کومه وي چرغان ټول چې دوی دوی کا نو چل ځای ته مې چې څنګه دغه دی انکه په samtagon دا ځاګړې فراغ نو دال و سر و این بل با شون پرشوش دعوه جدا که دار کرده اما از باید باید.